Peyterin birinci məktubu İkinci fəsil Beləliklə, hər cür pisliyi, heyləni, ikiüzlülüyü üzlülüyü, paxıllığı Və hər cür böhtançılığı Üzərinizdən atın Anadan təzə olmuş çağalar kimi Pak ruhani südə susuyun ki Bununla bəslənib böyüyərək Xilasa nail olasız Çünki siz datdınız ki Rəb nə qədər xeyrxahdır İnsanların rədd etdiyi Amma Allahın qiymətli sayıb seçdiyi diri daşa rəbbə yaxınlaşaraq, özünüzdə diri daşlar kimi hörülün ki, ruhani ev qurulsun. Orada müqəddəs kahin dəstəsi olasız və İsa Məsih ilə Allaha məqbul olan ruhani qurbanlar təqdim edəsiz. Çünki müqəddəs yazıda yazılıb, Budur, Siyonda bir daş, seçilmiş, QİYMƏTLİ bir CUŞƏ DAŞI QOYRAM Ona iman edən kəs əsla utandırılmaz Beləliklə iman edən sizlər üçün bu daş qiymətlidir Amma iman etməyənlər üçün Bənnaların rədd etdiyi daş cuşa daşı olub Büdrəmə daşı və yıxan qaya da oldu Onlar kəlama itaat etmədikləri üçün büdriyir Və onların təyinatı budur Amma siz seçilmiş nəsil, xadşahın kahin dəstəsi, müqəddəs millət, Allaha məxsus olan xalqsız. Sizi qaranlıqdan öz heyrətamiz nuruna çağıran Allahın çox gözəl işlərini eylan etmək üçün seçilmişsiz. Bir zamanlar xalq değildiz. amma indi Allahın xalqısız. Bir zamanlar mərhəmət tapmamışdız, indi isə mərhəmət almışız. Sevimlilər! Sizə yalvarıram, cana qarşı mübarizə aparan cismani ehtiraslardan uzaqlaşın, çünki siz bu dünyada qərib və gəlməsiz. İmanlı olmayanların arasında yaxşı həyat tərzi sürün ki, sizi pisliyədən adamlar kimi təqsilləndirib, böhtən atsalar da, yaxşı işlərinizi müşahidə edib, Allahın onlara yaxınlaşdığı gündə onu izzətləndirsinlər. İnsanın yaraddığı hər quruma rəb naminə tabi olun. Həm ali hakimiyyət olduğuna görə patişaha, həm də pisliyədənləri cəzalandırmaq, yaxşılıq edənləri də tərfləmək üçün onun tərəfindən göndərilən valilərə tabi olun. Çünki Allahın iradəsi yaxşılıq eləyərək, axmaqların cahilliyini susturmanızdır. Azad insanlar kimi yaşayın, amma azadlığınızı pisliyətmək üçün bəhanə saymayıb, Allahın qulları olaraq yaşayın. Hamıya hörmət eləyin. İmanlı bacı qardaşları sevin. Allahdan qorxun. Patişaha hörmət eləyin. Ey xidmətçilər! Yalnız xeyrxah və mülayimlərə deyil, Zalım ağalarınıza da tam ehtiramla tabi olun. Əgər biri Allah qarşısındakı vicdan naminə, haqsız yerə əzab çəkib kədərə tab gətirirsə, bu, Tərifə layiqdir. Axı etdiyiniz günahlara görə döyülsəniz və buna döstsəniz, bu sizə nə şərəf gətirər. Amma siz yaxşılıq etdiyiniz üçün əzab çəkib döstsəniz, bu Allah qarşısında tərifə layiqdir. Siz məhz bunun üçün çağrıldınız. Çünki Məsih də sizin üçün əzab çəkdi və sizə nümunə oldu ki, siz də onun izi ilə gedəsiniz. O heç bir günah etmədi. Ağzından heylə sözü çıxmadı. Onu söydülər, o isə cevabında söymürdü. Əzab çəkərək heç kimi hədələmirdi, əksinə, ədadətli hakimə özünü təslim etdi. O, bədəni çarmıxa çəkilərək bizim günahlarımızı öz üzərinə götürdü ki, biz günaha münasibətdə ölüb salihli üçün yaşayaq, onun yaraları ilə siz şəfa tapdınız. Hamınız qoyun kimi yolunuzu azmışdınız, indi siz canınızın şobanına və nəzarətçisine tərəf döndünüz.